і ніколи не будемо володіти. Ніщо не буде нас відволікати, бо яке нам діло до того, чим ми ніколи не були. Базиль кліпнув очима. Він лежав навзнак, і просто перед ним чорніла дірка в стелі. Його збуджений погляд уп'явся у темне нічне небо, Хотілося сміятись і плакати, бо він почув голос короля. І хоч нічого не второпав, вся його вистраждана душа ожила і запахла, як квітка. Як добре, що він не залатав дірку. Тепер він не залатав її ніколи, хай падає дощ, сніг, каміння. Ми будемо дивитись усміхнені на захід сонця, аж доки він навічно не відіб'ється в наших очах, і всі тисячі заходів сонця, які ми побачили, не зіллються в один. «Але ж сонце вже зайшло», – прошепотів Базіль. «Доки ми не збагнемо, що це сонце» яке завжди заходить. Так само ми будемо дивитися на воду і ліс, доки не зрозуміємо, що вони вічні. Хай навіть ріка всохне, а ліс загине. Тільки так ми можемо врятуватись від хаосу. Голос замок. Базіль Заплакав від щастя. «Я зрозумію тебе. Я постараюсь. Я буду дивитись сам на захід сонця, воду і ліс. Тільки говори. А потім ти прийдеш, і ми будемо розмовляти, як двоє ангелів». Базиль не спав уже до ранку. Тільки засиріло, він побіг до будинку короля. Але не відчув його присутності тільки невловимий страх, що чаївся по кутках. Базіль бачив, як перевізник ішов на річку, перекинувши сонного малого через плече, і сонце зійшло таке веселе, як ніколи. «Я ще й до лісу піду», – пообіцяв Базіль, переповнений радістю. Колос ніс воду з криниці, то була його криниця. Він сам вибрав з неї болото і сміття, накрив дашком. Тієї води вистачало на всіх жителів дивної країни. Базіль дико глянув на Колоса і пришвидшив ходу, але потім спинився і гукнув «Гей! Почекай!» Колос спинився «Дай напитися!» «Остопий!» Базіль став навколішки і припав до води, як спраглий пес. Потім задер голову і подивився на Колоса. Той остопів. Такі у того були великі сині очі. Ясні, як небо. Але Базіль не сказав ні слова, а Колос не любив питатися, Лише трохи посунувся, коли той підвівся І легкою ходою рушив до річки Може і справді Базиль щось знає про короля Подумав Колос Але це нічого не міняло в його житті Колос не бажав більш нічого Тільки б вродило збіжжя І було вдосталь їжі Тоді Ніхто з них не голодуватиме. Шептун лежав з розплющеними очима, прислухаючись до базікання горобців під стріхою. Кілька разів він рушився вставати, але тіло не рухалося. Далося в знаки, що вчора він вистежував Діогена із мук. Шептун не міг довідатися, чи Діоген уже пішов, чи піде до того клятого лісу. Що йому на тім залежало –